Doina căi Domnului. Doamne, calea bune vestiri cu degete de crin arhanghelul gândului pentru noi a prezis. Doamne, calea nașterii tale țesută din minuni și iubire, ca pe o carte în ochii ai aprins. Doamne, calea vieții cu toiagul jertfei o aia rătăcită neamului nostru la tine ai întors și pășunea cea i-ai promis. Doamne cale rugăciunii de smirnă și tămâie, să o facem cu răbdare, ne-ai deprins. Doamne calea durerii, bătută cu spine încercării, tu prin mila iertării cu drag ai închis. Doamne cale iubirii, cu roa smereniei, pentru noi ai deschis. Doamne, calea nădejdei, purtând cam de la sfântă, prin minunile tale pentru noi ai aprins. Doamne, calea credinței, cu taină de aur, tu la urechea minții ne-ai zis. Doamne, calea luminii ce duce la tine cu faptele noastre, mucinecia inimii ai scris. Doamne, calea slavei, pentru neamul nostru, prin poarta de sânge, pentru noi ai deschis lacrimă pentru mucenicia inimii. Doamne, cel care la începutul vieții noastre cu lacrima dorului l-ai pus. dăruiește ne mucenicia inimii, fiindcă în ea sămânța dorului tău ai ascuns.